گران محطر مولدن کو د مولانا کاری شبیولا سے ده درس قرآن ده پینتاریس نمبر کے سٹھ چپمو کام بینک سر جمعات کی و اکیس ست دولار گیار اکی شہر ده دید ملاوی دو پتہ ایسا تی عشاء واجی توید سنت کے سٹھ اینڈ مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمن پلازا آنیز دیمین چوک جنگیر او صوابی پروکرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین ساگ ایک ستاوان دس دامن دا تبعیز دے بعضی پیغمبرانو جا غیلوی حمت والو فاز بر صبرو کا کما صبرا لگسن که صبر کرو اولو العزمی آخاندانو د حمت من الرسولی جا پیغمبرانو ولا تستا جل اتا تعدیم کوا پا خیرو دیتا که انه هم گوایی که چه دی یاو ما یراونا پا کمر اوینی ما ها غذاب یو عدون چه دی سره الوس کولشی دی بووی لمی البسو چه دی وقت نده تیر کرده الا ساعتن مگر یو گرائی من النهار در وزنا ترغیب قرآن تا حازا بلاغن بلاغن خبر در مبتده محزوفی ده حازا بلاغن قرآن کی وصر حازانش تخواه ظمانه پیدا کئ دار خلقو ترسو کنا دا قران بلاغ ال پورا دی فهل یولکو نشی تباقول الا القوم الفاسقون مگر اغا خلق جنا فرمانی کونکو دے سور محمد صلی الله علیه و پا ترتیب کی سور احقاب پسی سنتالیس نمبر سورت او پا نزول کی سنتالیس مانا وو سلوی ختم او پا نزول کی پا نمبر سورت تے پینزن نوی پینزن نوی او پس دا سور حدید نده دا سورت داوست دا بیاں سده قتال فی سبيل الله ودا الله پلار کې اوجنګيږي 4 نمبر آیات لسوره محمد صلی الله فیذا لقیتم الذین کفروا فذربر رقاب کافر سره چې میلاو شي او ای دی لره په وله د سټونو سټ ور ل قبل سوره سرا نہ سورہ احقاف په اخیری آیات کې الله وی فصبر کما صبر اول العزم من الرسل صبر وکړه د دې سورث کې وای ست دا صبر انتحاب په سیوی پکهتال فی سبیل الله بس بیا کې شروع وکړه اول صبر کوا masala roso لکه صبر انتحاب دي سی او جنگېږي دا دصورت خلاصه صورت کې دو باب ور دي نوم باندې باب 23 سا او دهم باب د 21 نتر اخره نوم دا د دې صورتو صورت القتال جزوه علا بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله چا می او خاصه ربانه کوي شرو شرو کاو محمد صلی الله علیه وسلم کی الذین کفروا هغه خلک چې کافر دي وصدو منکای خلقونو راو پخبلو مندي ان سبیل اللہ د الله د دین او توحید نا اذواللہ اعمالهم یا اذواللہ سایکل دی الله اعمالهم کارونا دای کار سورانی کی گئی بشارت والذين امنوا وخلقوا ایمان راوڑل و عامل الصالحات کارونه کوي موافق به سنت و امنوا و ایمان راوڑل بما باه کتاب نزل اچرا لګل شوی دی علی محمد اللهم محمد صلی الله حال د چدا قران خطه رب د د طرفه د رب د دینه کفرعنهم اری jei الا د دینه سیئاتهم غناون د دین و اصلحوا سیکي اولگا دا کافرانو اعمالیو لے برباد کرو او دا مومنانو نگوناو ناولر کئی اعمالی صحیح کئی ذالک دا فی ان اللذین ها یقننا خلق کفرو چه کافران دی اتبعو الباطلہ روان دی کفر شرق پسی وان اللذین ها یقننا خلق آمنو چه ایمان راوڑ دی اتبعو روان <سؤال> دی توحید و قرآن و سنت پسی میر ربیم د طرف دا رب دا دینا کدالی کدغننگی الله اللہو بیانی اللہ لیلناسی دا پار دا پویا کولو دا خلقو امفالہم مثالون دا دی داو دا سورتو فیدالا قیتم اللذین کلچتاسو مخامکشی خلقو سرا کفروچ کافران دی فدور بر رقابو فدربو دور بر رقابو فَلَحَظَطْتَ وَهَيْدَيْرَا پواهُل دڅوټونو حتّى ترډې پوري از خلټو موهم چتا زخيویني توي کې د کافرو فشدل وساقا نو کلاکې تړلو باندې کول د دې ګېوړي وېخہ چې ګم ژوند دي نو منن بعدو من بیا تاسوې حانو کوي په اسان کولو و إمّا یا تاسو فیدی و اقلی دینا پا فیدی اغسطو سرا حتی تبعال حربو ترده پورچیکی دی دا جنگو او زارا اخ پلی وصلی یا تاسو خواقه دا که احسان و سرکوی دغسی پریدی یا تاسو خواقه دا که جرمانتی اقلی اون اپا جرمانه اغسطو کی بیاسی دی غلامان جو جرمانتی اقلی ستاسو نینی اولی دیو و غیب اخلاسوی پا دیده پوی گئی وی ستاسو نینی اولی دیو و غیب اخلاسوی زالک کارم داده ولو یشاء الله کاللاغ اختی لن تسور منهم اللہ با پخپل بدلاغ استی و دا دینا تاسو پتاسو کوي لکی ولکن لی ابولوکم ولکن لی لیکن ازمیخ کئی اللہ بعد وکم سنستاسو نبی بعد ان پسنو خلابلله غې شوه اوات ګوري والنه قوتیلو هغه خله جو وجلی شي س الله پلارده الله کې فلابلله چ نبيلار الله چې نظ کې الله اماله هم کاروندي شيدان دي سدي هم زر د چوبخېله د تلار د جااتته ې خو بال هم او صب کې حال ددي خلي همملجلته و ب دا لره جاتته هر يخوذ له دي الله دا جنت لهم دايتا عرفا فرو تا ذکر دي الله دا جنت لهم ديلرا يا اي الذين امنوا و ديمان خواندانو ان تنصر الله كتا سو امدادو کدا الله ينصركم الله بواسطه امدادو کي ويثبت اقدامكم الله وکلا کي کي استاز وختي والذين اكل كفروا ج كافراندي فتا سن هلاکت لهما را وضل اعمالهم الله به برباد کی ددای کارونا داوله ذالک دا انهم یقینا دیکرهو بدغڑی ماغا انزل الله چې الله راضي ګلری فاحض فاحبط اعمالهم الله سایکر دای کارونا افلم یسیرو فالعرب ایده ای نګری دي پزماکه فینذورو چې وګوري کیف کان عاقبت الذین سرنګو انجام دا خلقو من قبلهم چې داینا مخیو دمر الله علیهم علاکری دی, دی الله خیر را وللكافرين او کافراں لرا انصالها دغس سزاګانی دتدي لدای ذلک عذاب ان الله یقینا الله مولا للذین دوست امداد کول کې داخل کو دی امنو چې ایمان راوړی دي غزوه او خود کې ودای سي لنل عذاب علا عزالکم لمن خو عذاب خدای دی ربنا السلام صحابه تو لن المولا ولا مولا لكم زمن خو کارساز الله دے استاد سنت ہوئے کہ جواب ورکای کنا ذلک ادب ان الله یقینا الله مولا الذين دوست واخلاصون کے داخل کو دے امنو چیمان روڑ دے وان الكافرین او یقینا کافرن لا مولا لهم نشین اخلاصون کے اگری رہا ان بشارت ان الذين یقینا خلق ان الله يقينا <تصفيق> الله يدخل الذين لن باسي با خل كن را امنو جيمان راول دي وا عمل الصالحات كارول کي موافق د سنت ستو لن باسي جناتل باغوتا تجري جي بيغي بين تحتها لاندي دونو داغينا الانار ولي ولك نور السوره لوکي مطلق رازي تجري من تحتها الانهار لماذا كلك لاغي ترجمه کول سلور قسمه ولي رسول محمد صلى الله وسلم کي اصلور قسمه ولي ذکر کي بدلتاخه والذینا خلق کفروچ کافران دی یا تمتعونا غی مذیقی دنیا که ویا کلونا خوراک که غی کما تاکن الانعام لگه سنگ چه خوراک که ساروی واننا رو مصول لهم اوزا اوور چه ده سایده وسیدو ده ده, ده ده ده, ده. لکافر مثال لہ پاراما غواده بستش خوراک که و سوٹا که نز نور سننه کوشوی لہ مسلمان کار بسی دهو خوراک که ده ده ده پاره چیزه په ده اللہ دینو کم الله پیو پیجنم هاو ده کافر و کارسنه خوراکا باس وکاییم من قریتن دیر ده کلو نایی اشدو جا دیر سخو قوتن پا طاقت که من قریتی که ده کلی ستانا اللتی اغکل اخرجت کا جا غی کلی ته استے پیغمبر علیہ السلام تا کلی استے کلی والاو احلکنا هم ماغی فلا ناسویر لهم نو نو غیل رسوک امداد کونکے لازوار کونکے تقابل افمن کان علا بین تین آیا غسوک چیوی فخکار دلیل من ربیهی دا دلیل ور تا دکم دینا میلاوی تا طرف دراب دا, دا دنا کمن پشانداغ چا دے الزوین لہو چی خستشیوی اغتا سو اعملی بات عمل داغو گفر شرک گئی واتبعو روان دی احوان قلقائشاتو پسی رای دادوال برابر دینا بشارتو مثل الجلت مثال داغ جنتونو وعد المتقون چه لوز شوین متقیانو سرا فی اپا داغ جنتونو کی با انحار لختی ممائن دو بونا غیر آسین چه نبی بدل شی بدبویشی وانحارن من لبن دو پایو لم یتغیر چه دو بی بدل شوی تواموهو خونداغی وانحارن لختی بین خمرین ده شراب را لذتین چه خونور کوون کلی لی شاری بیرس کل کتا وانحارن لختی من حسلین ده گبین نا مصدفا چه شو صفا کرشوی ری ده جالینا۔ ولهن فيها پديكي با لديده باربا وي پجنته نوكي من كل الثمراتي هر قسم بيوي ومغفرتون او دينا رد بخنا من ربهم ده طرف ده رب ده دينا نو آية دي كمل بشان ده غچا دي هو قالدون چا غا همی شو سیدون که فی ناری پاور که و سقوس کولشی ما ان او با حمیمن خودکی دلی فقط تو ها کې کی دا او با ام اهم کلمی دا دی را دی او غی برابر دی نا و منو هم سلی کې دی که من آغا صبتی یستمیعوی لیکا چا غم دی تا تا حتی ترده پوری غوا گی خده اینا خرجو کلچه او غی وزی منعنده کاس تا دا مجلس نا قالو ویده غا م لِلَّذِينَ الذينا خلکو ته او تولا ما چېعالم دقرآو سنت وررکه شويدي سوورته ووي ماذا ص غ ش حاله چې ودي پې غمبر افا اوس د دوله شوي اوړ الذينه دا خلکې طببا الله چې مور لګونه د اللهله قلووبم ددی پروو ت روانلی او او خللوخوا شادو بسي. والذین غلقت اهتدوا چی ای په هدایت دي زاجهم سیوا کوي الله دای لرا وهدان هدایت واه تاهم ورکې دای ته الله تقواهم تقوا, تقوا فرزګاریده دای فهل انظرونا تقوی انتظار نه کوي الا ساعه مگر دا قیامت. انتا دیا هم ترابا شی دیتا بغدتاً لا صافا فقد جاہا یقیناً را غلی دی عشراتو ها نخید قیامات تو فعننا لهم ندکم زینبای دی لرا ازا جاہا دهم کلچ جا قیامت را شی دیتا سو ذکراہن پن اغسطل دا دی مسال دا توحید فعلم پویش اے پیغمبرا انہو یقیناً شان دادے لا الہا حقدار دا پندگای نشتے سويے اذا جاء ادهم كلا راشد ايتا قيامته كم زي بيديلرا ذكراهم فلا غسل ددي فالام بويش انه لا اله عقدار بمن لغيشتي الا الله سوا دالانا واستغفر بخنا وغالا لزنبك دبارد غناذ وما تخفل واستغفر بخنا وغالا لفارد آغا كارستا جه جائز ده خوكورا نده وللمؤمنين بخنه وغار مؤمنان لرا والمؤمنات مؤمنان خوزو لرا والله يا علمو متقلبكم اللا پويگي پا غزايد اوردور اوردو استاسو ومسواكم پا زايد ديرا کی دو استاسو كذر وزي کرزي هر زايد كذلاني پیجنی اگذش پید ديرای پا يوزايد كذلان پیجنی ويقول الذين آمنوا وي اغا خلق چه مؤمنان بي مراۃ المنافقان دی کا منافقم دی ایمان دعوی کی لولا انزلۃ سوره اولنی شلالے گلے پے پیغمبر یو سوره تو لکه تال خبری پکار دی کہ او سورت دا سے پکار دی پیدا انزل کله جراولے گلے شی سوره تو یا سوره تو محکمۃ جغا خوازحی پمصلد قتل کی محکمتون چې مضبوط وي نسخه په کې ناراضي واځو کې رافي الکتالو او ذکر کړی شی په هغه کې بیان د جنگ را ایت الذین تبون اخلق په قلوبهم چې فسره لای کې مارزون شاتې انزورونا غوری با الیکا تا نظر المخش و شان دا غکس چې بي خوځي راغلی علیه پاغو من الموتی د مارغو او د قتال مسله چې راځي او بیغواری اوی یا بدا سیلګه چې مرگ فأولا لهم نحلاكت دي لرا فاعت وقول معروف فكارو دي تابداري وقول معروف او فكارو دي لرا ولا شرعي جي منغا استاخ ورسيك منلل دهو جياد بكو فإذا عصمال آمرو كلا چي مضبوط شياغا كارو فلو صدق الله كدير اختیارويل اللاتا لكانا خامقاو با دار اختیارويل خائر اللهم غرد دي لبارا فهل عصيتم يقينا تاسو هل فمانا قد فعل عصيتم يقينا تاسو ازي معناي دادا بل عصيتم اي تاسو ميت ساتي ان توليتم كتاست دي ملک بادشان شوي نو ميت دي تاسوتا ان تفسدو كتازو برواني وكيف الارض پلوالایخ پلیده مسلمانای او منافقانو که تاسو له دې سمکه حکومت درکړې شو نو یقینا تاسو فکر وانیو کوي ااده مسلمانای چې کومې رښتې یاب مسلمانانو سره کاټ کوي او نه دا کافر مرسته وکوي ولائك الذين داخرت لعنهم الله چه بلانت کړی دي الله دای درا پسهم کانې کړی دای درا واهما ابصارهم اول اندي پلیس ترګي دي دای ترغيب ورکه قران تا افلا يتدبرون القران اول دې سوچنه کوي په کې ام على قلوب بلکې دې دای پسونو چې مناسب دزړدي اقفال جمع د اقفل لا اقفل جرندي ته الک ایضافتی او شجاعت از ولتا د زوی جراندی د زوی جراندی سری کفر د منافقت او ضد فجر جرندا لګی لريلا ان اللذین ارتدوا یقن الا رجعوا الک ته واپس شوه ددی د دین اسلام نا علی ادبارهم واشاگانو د دیم امبا دما فاستغینا تبین لهم الهدى د ایتحد ایت شیطان شیطان سوول د ایت واپس کیدل او محلتونه ورکری دیتا ذالک ادا بی انهم یقینا ان دی حالو وی چھاتا لیلذین آخالکو تا کری ہو چی اغی بد گری مان ازداللہو سشے بد الله اغا چرا لگنه دی اللہ قرآن و سلات لدا منافقان اغا خلکو تا وی چی اغی دخلی قرآن بد گری لدا منافقان اغا خلکو وی سنتیعو کم وی دا تو سر دے چمن به خبر او من اوستا سو في بعض الامر فزنی کار کی من بدل مؤمنان نیو امان بدل مؤمنان واجب نو منافق کار دارے کم خلق چې الله قران را لې گل بد غړي يهودا نصارا کافران لو مسلمانانو کې چې کم منافقان دې ردي اغي اغه کافر تو من بس تاسو خبره منو من بس تاسو لا کار کم لګي دې زماني سراو کنا هاو کنا والله ياعلم إصراهم ال پ جني دد رازنا فقافا سرanga حال ப نا توفمل المikaته க تو. چې ويدي ر فرشته يد... کل ceري دا ر فرششته يارينا ه بفرشتي اوجووههم مخونه دد دبارهم شاگان ده ده. ذالک د الفریشتو وان دای دره بانه بیقینا دی اتبعو روانو ما هغه خبره پسی اس کتلها چې غوسکی الله لرا وکری هو دی روانو او هغه پسی چې بدګری دی رضاله او رضا کول د الله فاحبطت صا یک الله اعماله کارونه د دوی ام حسب الذين ایا خیال کیا خلق ای قلوبهم چې برونو دای کې مرادون منافقات الله یخرج الله سبمان کای چې چاری بنا رو بازی اللہ ادغانهم کنیده دی اسلام تا علی غدا غرض دی چې زمان دا کینا نا قرآن و سنت و پیغمبر صحابه و سرده او اللہ دی تنخ کارکی ولو نشاؤ اللہو ای کمنگو اختی لعرائی ناکا هم نمنگ با دی خودلی تاتا ای پیغمبره فلعرفتهم تابا پی جندل دی لرا بسیماهم پا دا نخد دی ولا تعریفا لهم او خامخاتا با پی جنل دی لرا فی لحن القول پا غطر از دا خبرو کی لحن القول مطلع صده لحن لفظی مانا خو غلفی دا خو دلتا مانا صدا پا غلطا اخبلا خبر چالا کی خبر دا منافق زبتا د هر ماینم اځما دین سره ډیر مینه ده پیغمبره سماج سره ترڅا خو داري ډیر می خوخی القول وي قسم وسره خرقه اا له منافق بده خبرې جوړې ډیر په قسم وکړي چا لاکب او چې کله واخراجي انا داسې بکي اوه مزغونه مېوتې ده تا چې ما تويو چې به غما شاو له راpageXه په بلد کې لديه منافق لديه خبر أو شعلاك أو طرز لديه خبر أو لديه والله يا عالم الله فيجني أعمالكم كارون استاسو ولنبلو أن لكم خام خامن بأزميق كو بتاسو حتى نعلم المجاهدين ترده پورو چه من خكاركو آغا خلق چهي جهاد كون كده منكم استاسونا والصابرين آه خام خامن خكاركو سبرناكو ونبلو أقباركم أزميق بكو من خكاركو بحالاتو ان الذينه <سؤال> كفرو یې نهنا خلک چې کوفر کوې د توید ن کار کوي خوادو مل <سؤال> شوو ملکی خلکو له صبی الله <سؤال> دلارې د اللهنا وشا پر رسوله او خلاف کې د پېخمبر من بعدې ما طب دله هم فستاغنه چکارهشي دتهلو دادایتتو نوواوري لا يظر الله. دا خلق چره نقصان نشی رسول اللہ تا شیع المامولی و سیحبت آمالهم از درده چی اللہ بزایی کی کارونا ددئی یا ایوالذین آمنو مومنانو تا ترغیب ورکی او دیمان خاوندانو اتویع الله تابداریو کئی دا اللہ و اتویع الرسول و تابداریو کئی دا غد پیغمبر و لا تبتلو آمالکم تاسو مباطل و اخراب و اخفل کارونا انللذین کفرو یقننا خلق وَسَادُّو مَلَأُ شُو مَلَأَ كَي خَلْقُ لَرَا عَن سَبِيلِ اللّٰهِ ذَٰلِذِ نَا ثُمَّ مَا تُبِي عَمْلُ شُو وَهُمْ كُفَّارٌ حَال دَے چَدے مړې دِنو کُفرې کاو لَهُمْ شَرَّ بَخَنَنَ کَي لَا فَلَا تَحِلُّ تَصُبُسُتِ گَي اے اے مسلمان و کافر تا دعوت نور ورکی چې ما سره روغاو کا سورہ الانفال کی راضی 216 نمبر آیات ته غالبا فئن جنحوا للصلح فجنحلا کا کافران راو ګرځي مایل شي روغیتا فجنحلا پیغمبر تورته مایل شو عدل ته سوي فلا تهلو تاسو د معنا و تدعو تعصر مراب لای کافرانو ستا ایلا سلمی روغتا کافر توا دا اوا بل سره لگی وی سورہ আরাف کسوی فیل جنحول صلح صلح ف... فجنح لها دعوت پناور کا ته صلحتا التوی ما هلشه عدلتوی عدلت مطلب دا یکم صلحہ چاګه دا بوستلای دا کمزور والی دا ډر ټوپی چې زړے پکې یریږي د کافرنا واده ورېدو اوازان کې قوالی دی پني کې ملشاه د قتال فی سبیل الله نه په کسی منئی د پیغمبر دداسه صلحুনা الله منا کړې ا م او ام منا کړې او ا مسلمان کافر ته وی ما زرا روګه وکړه تا ورېدو اولیوی من قرآن نمانو نتالا قرآن درزینا نو تبا قرآن پویگینا نو دی آیات کیسا وی آیات یاد کهی کلی سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا قتال آیات دی قتال لرکیوی دا دا شد گریدا بین تالی اسلام برایاتو فلا تهنو هاں بین تیسلام برایات تاسو مصص گئی و تاسو مراپل ای مانا که که دانجي وتدعو را و بل اي وتدعو تاس مرابلي كافر ان لرا الى سلمي روغتا وانتم الاعلىنا تاس بوجهتي با كافر والله معكم الله تعالى سره دي ولي بوجهتي الله تعالى سره دي او كتاسو الله سره شوي او انصر الله ينصركم كتاسو ده الله سره شوي ن الله تعالى سره دي ولايت ركم اعمالكم شارين كما يل لا اساس ثوابنا انما الحياه الدنيا يقينا جنده دنيا لعب النبدي ولا هو الن داردا وان تؤمنوا كتاسي امان دارا وتتقوا يريد دا الله لنا يؤتيكم دربك الله تاسا ولا يسالكم انغارستا الله باك تاسلا اب ولكم طول مالون تاسنا تشطول سکووه که چلو غړ الله ستاسوونه دا مالولا فیحفکم کوم الله زور او لګي په غختو د مالول ستاسوو کې طب خللو تاسو به شوتو کوي یخورې جو او او ب باې الله ادغانه کوم کې ها خبردار انتم تاسو ها اولا داداخله کې تو د اونا تاسوه بله شي لطف قوفی سله چې تاسو خرجکې په پلار د الله کې فمل کوم سرړ په تاسو کې منغوکې یيب کوي ومن او غسمو کو یيب خل چې شویا کې په لما یيب خللو یاې نغ شومتیا یا فا اینما یبخلو یقینن اغا شمتیاکی عن نفسی دخپل والله الغنیو والله الغنیو اللہ بی فرواد اسناسو مالونو تیجد نیشتے وانتم الفقراءو او تاسو محتاجی اللہ تا پارکار که وانتا تولو کتاسو ووری دی یستبدلو فبدل کبراولی اللہ قوم انداز حلکو غیرکون چی اغیب اسناسو گنتا کینی و انت تولوا روندی مخاطب صحابه کرام دي او کتا سو اوري دي صحابه ناوړي ده پیغمبر ته چ کبل ا بي در سره بوي در سره بوي نو تابعين ناوړي ده تب تابعين ناوړي ده روز تو آرامو کې سوسوال عراق نه الله دین راوست دي پالا هندستان ته او رستم له بلخ بخارا پاکستان تر هغه پدی دنیا په ګرځي نه بوجا سيږي چې علم نه کوي نو خله بل لوړ کینو صحابه د علالدین کوشش کاو د پخا زمانه کې التا او خریده په دنیا کې هچ کل دای نه رستم خلق پیدا شو هغه دنیا او افغانستان خو په قرآن او سنت بل فلابوت لنو نه الله له فرضودا چې پلاړ دي حالې بي موسکي او قاضي او د قران خدمت کوي نو بچيله په کارداي چې شکریا دا کړي تین الله وبال پیدا کې ښه ثم لا يكون بیا با غینی امثالکم تاسو کونتکه تاسو کونتکه با غینی سورۃ الفتحه د ترتیب کې سور محمد صلی الله وسلم پسی ار تالیس نمبر اتم سال و نمبر ده او پلوزول کی ایک نمبر یو او یو لسم نمبر آیات ته پس ده سور جمعین دعوت سورت صدا مخی سورت کی اللہ فتح ورکا جہاد حکم اکو یو مجاهدین دیسره او جنگی گئی نو دین صورت کې ولا الله بشارت په فتح ورکیخه ما کی صورت کې او جنگی گئی نو داوود صورت صدا دلتزیر ورکی الله مجاهدین تا ما کی صورت سره ربج سو ما کی صورت ترغیب او jihad تا نو دلتزیر ورکی په فتح او کامیابی او پګټه سرا صورت کې درې بابونه دي رونبنه باب در 11 د 18 او اخیری باب چې ده هغه 19 تر اخیره پورې ده بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د لوم د الله دا چې الله چه پارچه مهرباني کون کړي دا چې الله چه خامي خاص مهرباني کوي په معاملات او په قیامت کې انا یقنل منگا فتحنا لک غاټا دارکړې د تا تا فتح مبینا غټه کارل ندی غټی کدو مفسرین او د و څهولل دي یو کولل دي چې دا غټا د حدیبیې صلح حدیبیې ده ادم دا دي چې فتح ده ما کېده او څه کولل دي چې مراد دې ناکامي چې الصلح د حدیبیې دا اغله لیکن مسلمان و تا کافر و تا موقع میلاو شو یو برسر گاڑ را گاڑ شو گاڑ را گاڑ شو نوچه گاڑ را گاڑ شو پیغمبر و صحابو ورطا قرآن بیان که نو آغای واو ری دو و لی آغای گو ورطا چاپ ری خودلنا نوچه واو ری دو نو ایمان راڑو نو دا تا, تا موقع زائی میلاو شو چتا خپل دعوت خلکو ته کولش لو بدی لویه ګټه جوړیږي ها پیغمبر علی اسلام قبلی دلیو پشپغم کال د حجراتو چې زړه خپل صحابه سره بیت الله ته چلم امام عمر او کړي دا اعظم صحابو هم کړي دا چا پکې سرونه نه عمره کول نه رستو قرول دي او چا کوته هغړي دي نه کنه احرام د پرانی ستودا طریقه ده نور با بیا چه حج لزای علمانه بایزده کووی پیغمبر علیه سلام چې دا خوب صحابه و تواه و رو شو خوشحالشو بیزای چیزو سو, سو کسانو لارو چو دیبی مقامتا ته لارو پیغمبر علیه سلام مکی معظمیت یو کسو لیگو ورش آغی تووایا چه من صرف د بیتر الله ملاقاتا و عمری لر اغلیو جنگون منگون نکو خواه اچې عمر او کوه واپس بزو اغه صحابي کافر و واپس راولې غمن نه پریدو پیغمبر اسلام عثمان رضی الله تعالی او له گو چالهړو مشرکین ورته ته عمر وکه او پیغمبر او نور صحابانه پریدو او عثمان صاحب پیغمبر عمر نه کین نکو اړې خبره پهېږي او عثمان صاحب یې شو نا دا پر پی گنڈو لگی دا غی او جو پیغمبر علیہ السلام حدیبیہ کی اعلانو کو ما سر بیعت چې چیدہ حضرت عثمان سے بدل واخنو نا صاحب اکرامو دا دکار دونے دلان خپل لاس پیرالاو د پیغمبر پل لاس کے بے که خودو ای تا بیعت وی من گاتا سنگو ایراک الاس خوشو خبرو ایراک الاس وی او د حضرت عثمان سیف کودو پیغمبر علی اسلام خپل لاس را واغست د ما سره او پیغمبر علی اسلام تصاحبوی ترمرګپور په تاسو ستا په مارګرتیه کی جنگی وی ترمرګپور حضرت عثمان سیف راغه او کافر وسره عمراله او د صلح خبر شوروش وی وفسرین او محدثین او مورخین او صلح حدیبیه اکثر په دې سکرولو کالې دننه کې اویزان علاوه شرایط نو خپلږي ظاهر کې د مسلمانانو کمزوري وا صحابه په خوفو لیکن پیغمبر علی السلام نه کو هغه حالت الله ذکر کړي ابیا پشپغم کال قوم کال به کال لپاره د دری د ازي بتاسته اجازه ته وصله بنرانی ناغه نرستو بیا فاطمه کال الله فتح ورکه ند الصلح حدیبیہ دروغه دا غټه دا ان لا یقین من فتحنا لگا غټه درکتا تا فتحا مبینا غټه کارا دلوی غټه چې تا ته سوکراشی او قران واوري پوجی اسی خوندره مخړی نو چې واوری نو انا پوئے پوئے چې کم زدیاریه قاضی پسند کی لیاذرن لك الله ان جامع داد چې بخنو کې الله تا واد پیغمبر نہ گناہ نکېږي ما تقدمه اغا چې مخې دي من زنبکل دا هغه بوجستانه بوج مطلب سو پیغمبر نه اجتهادی غلطي وشي چې قران او سنت واه پکېني اجتهادینو مراد ته اغه دي یاد زنبکل مراد سره هغه کار چې جائز دي تاو کو استاد شان سره مناسب نو کار پا کارو. تا لوجت کار پکارو او تاغه جائزو کو الله در طبباخ ل د وماته هغ چې روستو دی ما تقدم مطلب سو د نبوت نه مخکې وورو یا د سح خديبي يتممت او پوور الله خپلحسان عل ک پته کاو کل لَكْ تا لره سع مستقيما پلارنغا سرک سر الله مدادې الله ستا نصر عزیزه امداد زوره وو هو الذي الله غذاات زله سکیته چې راکوزيکه ارام في خلووب مؤمنه پنو یا سادو د دې لپاره چې دې سیوا کی ایمانن ایمان ما ایمانهم سر د ایمان د دا داینا وللای جلود السماواتی ولاردو الله لره دی فوجل الاسمانو نو د الله علیم حکیما د دې الله پوه او حکمت فال ذاتو میو خلل مؤمنین د دې لپاره چې نن باسی مؤمنان والمؤمنات مؤمنان سر جناتل باغنوتات والمؤمنات والمؤمنون خُذِت جنات باغروتا تجریج بیگی ان تحت الانار والعادغين واليل خالدين فيها دایب میشی پایکی ويكفر عنهم اورج اللہ ددینا سیئاتهم گناون ددئی وكان ذالک وذکر ان الله الا الله پلیز فوزن کامیابی ازویما غطا ويعذب المنافقین او سزاور کی اللہ منافقان صلوتا والمنافقات والمنافقان خذتا والمشرکین مشرکان صلوتا والمشركات مشرکان خذتا اللہ نینہ اگر خلق تھی خیال کئی باللہ اپا اللہ ونساو خیال بدو علیهن پا دی بانی دائرتو ساو مصیبت بد دی و غضب اللہ و علیهن غضب کرده اللہ پا دی و لعنهم پلعنت کردی دی و عدلهم تحر کردی دی درہ جہنم دوزاق وساعت مسیرہ بد دوزاق زید کردی دو و اللہ جنودو سباواتی والاردو اللہ لرفوجون دا اسمانونو دزمکو دی وکان اللہ عزیزن حکیما دے اللہ سرورو حقمت والا ذاتو انار صلی اللہ کا یقینا منترا لے گلے شاہد البیان کون کہ قران او صلی اللہ تو وابوشران زیر ور کون کہ ملن کو تا ولزیرا ور کون کہ ملن کو تا یہ تومنو بالله دې دې پارچ تاسو ایمان دراړي پلا او رسول ہی او داغه پیغمبر او تو ازروه تاسو عزت کی دې پیغمبر وتعظروه تاسیداد کوي د پیغمبر وتوقروه تاسې سات کوي د پیغمبر وتسبحو تاسې پاتې بیان کوي د الله مکرتن صبایوا سلیلا بی گئی الا الذين يقينن خلق يبايعونك اي بيعت انما يبايع الله د الله <سؤال> لاس الله دغه ملااسب ف قايدي ه د پاسه د لاسنو ددی د فمن نهکه سا چا چېمات کا خپللووزور ف نما کوو یې نه نغ على لسي دغ پهذاي ومن اوفا او چا پو کو بما پاغې آ ده چاغلووس کړي د عليه پغې الله د الله سره ف ک زرده چېله بهور کې غته عجر عظما هوابلوسی خوو لقل مخفونه زرې جوي بتاته هغه خل چې رستو پاتې کړيشيدي میدن عرابي د بانډ چانونه شغلت نه مشول کړو منږ لره والوونه معلوو زمن والوونه بال زمن فستافرله بخنه غله ما لر من لر منافقان بیا سړی ته داسې خبري کوي سیف زکه کوم درغله زمو مال وبچو ما ته با کنه وکا ته د با کنه قرزي یقولون بالسنتهم و يدي بخبلوا جبو ما را خبر اله صفی قلوبهم چې دېشته پزروونه دایکي دای تا پی غمبر د سر ملیننو تانه دواګانی تاله غواړي دو قل اوایا فمای یملکو سوکت اختیار من لكم تاسلرا من الله اذا عذاب دلانا شیئا مامری الاراده بكم قچر او قاری استاذ وبارك الله ورن تکرادر قلتاستا او اراده بكم يا قاری استاذ وبارك انفن فائدہ بل کان الله بلکی دی الله بما تعملون پاک چتا سوی کوی خبیر خبردار بل سننتو او منافقان بل تاسو خیال کو اللہی <اللعين> القریب الرسول چی چر براو نگردی پیغمبر والمؤمنون مومنان الی آلیہی مخفل کورو نتا ابنان چر وزوی لزالکا حیستشیو دا خبرا فی قلوب کن پزرون استاسو کی وزواننتم تاسو گمنام اونکول وزوان نصو گمان باد وکنتم ویتاسو قوما خلق بورا تباکڑ شوی ومن لم یؤمم چاچی ایمان رانل باللہ پا اللہ ورسولی دا غف پیغمبر فا تننا تن ل یاقین المنگ چار کړه کافرانو لرا سائرہ بل کړه شوهورو واللہ یعلالرا وقلب سباباتی بادشاہی د اسمانونو دا وال ارضی دزمکو دا یاذنو بخن کای لم یشاءو چاته چوغړی الله و يعذب و صابر کای م یشاء چاته چوغړی صوباون باسی وقال الله دی الله غفور الرحیم بخن ک میرا باد منافقان بتاته وی چی سیبو من پردا خیبر تګهنا او تشمالو تش معلوم الله وئی تو ورته وایا دا غنیمت د خیبر به ځاله ور کوم یحدیبیه کې پیغمبر سره لاس ور کړل ته المنافقان شینه دي سې ویقول المخلفونا زرد چ وئی باغ خلق چې رستو پاتې کړی شي وې دي اذن تلقتم کله چې تاسو زئی اله مغانما حاصلول غنیمت له خیبر ته لته اخوزو د دې لپاره چې تاسو واخلې غیرا دا منافقان بتاوست دا سوئی زرونا پریده من دا زان سرا نت چې چه مستاز تابداریوکو یوریدونا قوار دای اینو بدلو بدلو لده کلام اللہ خبر دا اللہ لرا خدایویلی دی چه مال غنیمت تا خیبر و دا غلی دی دا خدایویلی دی دای چه دا خبره که چه من پریده دا خدای د خدای خبره بدلی خدای خبره پویگی اه قولتو ورطو آیا لان تتبعونا شر تاسو تابداری مکوی زمنگا کازالکم دغر انگی خبرت تاس توام خال الله ویلی الله من قبلو ماخی یا پیغمبر تا اللہ وحی کرنی دا خفی ایا الله دا اللہ داوی لی فلسا یقولونا زردش وی بدئی بل تحصدوننا بلکہ تاسو حسد کوی منسرا تازو من خواقنی ہوئے منافق نا خبری کئی بلکانو بلکی دی لا یفقهون ان فوی کلا قلیلن مگر لقد قل وای للمخلفین آغا خلقوت چ رستم پادیشیو ولن اعراب د باند چالو نا ستتعون سرد چتا سو برا بللشی الا قوم جنگ داسه خلقوتا علی باسین شدیدین چې خواندان د جنگ ساختی فارس او روم تو قاتلونهم تاسو به جنگی قیصر او یستمون تر دې پور چې اسلام راړی او پماله د الہ فا انتو تیعو که دغم و نافقانو باند چانستاسو خبرو منلا یو تکم اللہو در با کتاستا اللہ عجرن حسنا سواب خیستا و انتا تولو او کتاستو واری دی کما تولیتم لکسن چتاستو اوڑی دلیوی من قبلو مخید دینا تو حضیبو کم عذاب بدر کتاستا اللہ عذاباً علیم عذاب درناکو انکا جنگ لبتول خلفزی نا لائسا ولا على الارجين یشته په ګډ باندې حرج ان تنسیا ولا على او لشته په نا جوړا حرج ان تنسیا ومایته الله چا چې تابیداریو کړه الله ورسوله داغه يوتخله نن بباسيقلهجرناتي باغونته تجري چې بي من تحتلهناار لاې دغنا سرور قسمول ومن توله سکیګي دلا د تع راتي غمبرنا ي عدي بو عذاب بور کغته، عذاب عدياً عذاب درناnato لا قدرج الله يقین خوشال د الله عن المؤمننا دمومنناونه ا يباونه کا کله جغيبيهد کو الانديدا غونې د کی کارنه لا دا غونې ب بیا روستو خلقت ټول ته به ووزو نه کول به پیغمبر بیات صحابه سره کړل د برکت زايده حضرت عمر سه په خپل دورې خلافت کې اغاونو والا دا به نذراني پیش کولی پیښه شول دغ سي زواست په زمانه کې هم داخلت کړي دلته سيدنا شعره نه برکات زايده د خیرو دی مرزولو نزان ساتي ښا او کنا نو چې پیر وبا باد تر چی دې دې کېلاستي و وګرزو دې زده کړ کړې وګرزو ها یا څارون پورې مخفي نه پیرو نه کار مولا پسې سم پسې زې کنه چې بيداتو شرکيات نکړي فأنزل الله ما خبردار دې الله ما طاغفي قلوبهم د دې په جوړولو کې کوم پراچې دي فان سلا سکینتا راولې رام آرام علیه په دغه صحابه او اصحابهم ور کې دایتا فتحا قریبا غټن از دې چې د خیبار دا ومغانم او غنیمتونه کثیره تند ډیرو یا خذونا چې د واخلي اقین را وکال الله عزیزا حکیمه دې الله زوره او حکمت والا ذات وعدکم الله وعدک دې الله تاسره مغانمات او غنیمتونه کثیره تند ډیرو تا حضورات صبح له اکیلا را فاجلا زری درکرو لكم تاسا هذي دا غنیمتونه د خیبر وکف با بندکرو ايدي الناس لا خلکو خلق انكم تاسنا حدیبیه مقام کې کافرانو اویا کسانو د سار په مانځک پی پیغمبر حمله کولا چې وړي کو صحابه او دیول پیغمبر علی السلام بیا پریخود وګورا ورتا د شادت غر دین داده که نشرگرد یهودیت و او و مجوسیت و کفر بی و لتکونا او ده ده پارا چشی آیتا للمؤمنینو دلیل ده پارا ده مؤمنانو و یهدیکم کلکی تاسل را صراط و مستقیما پلار نیغا بانده او نور غنیمتونه لم تقدروا جتا سو طاقت نره مونته علیها داغه په حاصلولو حدا حات الله یقینا راګهوال کړي له الله به غا غنیمتونو چې تاسو لوي درکای تر قیامت پورې وَقَانَ اللَّهُ دِيَ اللَّهَ لَا كُلْ شِئِن قَدِيرًا فَارشِ اس طاقت لرون کے وَلَوْ قَاتَ لَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا کَجَرِ جَنْكَ لَوِتَا سَرَاغَ خَلْقُ چِ كَافِر دِي لَوَ اللَّهُ الْأَدْبَارِ اَغَيْ بَقَامَ قَالُوْ لِوِ شَاگَانِ ثُمَّ لَا اَجِدُوْنَا بِعَبَا غَيْنِ مُتَوَلِيًا د چالوړه د الله قانون خپل قانون د الله اغا قد خلق چې تیر شوی من قبل کو من قبلو پخوا خو ولن تجدا چربن ممی ته سنت الله قانون د الله لرا تبديل البدله او هو الذي الله کف كف ايديهم چې باندې کړل داسونه د کافيرانو عنكم استاسنا او ايديكم او باندې کړل داسونه استاسو عنهم د کافرونا بهاتې مکه ته پخې ته ماته کی ولکا حدیبیس حساب مکہ کے شامل الہ نو دغتا بطن مکہوئی من بعد ان اسفرکم پاس تاغین چتاسوئی کامیاب کرئے علیہم پاگئی وکال اللہ بیما تامنون بسویرہ ادیل اللہ پاگئی چتاسوئی کوئی لدھونکے همو اللذین دا خلق دے کفر وچے کفر کردے واسودو ملک اولکئی عن المسجد الحرامی دا مسجد حرامنا واسودوکم اغی منک اتاسو لرا عن المسجد الحرامی دا مسجد حرامنا ما قوف البندكري شي وي اياب لوغادر سيدود سارونا بحله زائد حلال اولتا اي امر الاسلام على اغزتي جدا من قلتا حرم كي حلالو ندارو مناكري جدا بنسي محل زائد حلالي لدا هدي جدا عمري او ده حج شكريه يا